мальвами і пересміються із самим сонцем народившись у містечку він не знав і не хотів знати села але мав свою думку про нього бо ще в двадцятих роках нахраписте безжалісне льватство скособочило йому мізки нашпигувало їх підозрою а з душі вигребло те, що там повинно бути душевність «О, Боже!» — зітхнула з затину тітка Олена і опустила на очі білу з соняшників хустку. «Таке ж гарне! А скільки неприязні тримає на всьому виду!» Ступач почув челест її слів, обернувся, і на навіть йому здалося, що побачив свою матір, яка дуже любила ходити в білих, аж блакитнавих оциньких хусточках. Він поклав руку на плече машталіра, щоб той притримав коні. Ви щось мені, тіточко, сказали, і посміхнувся білозуби до жінки. О, Боже! оторопіла Олена, не знаючи, що й відповісти. Поміж соняшників, що з золотими речетами пересівали сонце, стояла спокійна, як саме літо молодиця, та під віями її тремтів материнський смуток. Ви щось, жінко, добра, маєте до мене? уже співчутливо запитав Ступач. Та ні, нема нічого до вас, махнула зачерствілою відзілля рукою. І все одно. Дурне, подумала собі. Олена Петрівна стерла соняшниковий пилок з обличчя, довірливо зібрала з моршки навколо повних уст. Я, пробачте, навіть не сподівалася, що ви вмієте так гарно посміхнутися людині. Чого це вас ще зранку на сміх потягло? Одразу розсердився ступич. Ранній сміх на пізні сльози повертає. От і поговорили. Скорбно хитнула жінка головою. І зникла за сонцями соняшників. Язичниця. Залізла в соняшники. І витрушує дурні пересміхи. Не всі такі в селі. Тут на землю дивись, а під землю заглядай. Коні, вигинаючи шиї, зупинились біля контори колгоспу. З будинку вийшов сивоголовий Ярослав Гримич. В одній руці він тримав серпа, в другій – колодку. «Діду, голова в конторі?» – з брички запитав ступач. «Ще чого?» Наш голова в жнив'яну годину починає день на полі, а не в конторі. «А ви куди зібрались?» Старий підняв серпа загорнутого у білу пілочку. «У степ? На жнива. Ступач насмішкове то хмикнув. «Що ж ви нажнете у ваші літа?» «До вечора на полуки покповоленьки настараюсь. І то якась поміч людям». Гріх тепер живій людині не жнивувати. Хто ж замість вас сидітиме в конторі? А нащо тепер комусь розсиджуватись по конторах? Телефон стерегти? Так він погарчить, погарчить, немов старий собака, та й перестане. А як же? Непорядок, не схвально похитав головою ступач. От що, діду, ідіть у поле і розшукайте мені голову. А я вже замість вас посиджу тут. Старий зміряв ступача здивованим поглядом, потім стинув плечима. «Що ж, сидіть, коли є охота. Тільки боюся, що дуже довго доведеться сидіти. Це ж чому?» «Данила Максимович загляне сюди тільки ввечері. Хіба ж ви не знаєте його?» «Та знаю», – насупився ступач. «Тоді сідайте». І гайдав степ Отак От би й давно труснувся виною старий І почав вибиратися на бричку Чого це ви приїхали? Для розносу? І осікся Бо згадав, яке прізвисько Вліпили дядьки Ступачеві Рознос Але прокурор ще цього не знав А розносити він умів І в місті, і в селі за селом вони наздогнали старого Корнія, що вважніво йшов із серпом у руті. Гримич торкнувся плеча візника і той зупинив коні. Сідайте Корнію Івановичу.